Ледве на небо зоря світлосяйна зійшла провістити. Близьке настання Еос, що з досвітньої мли виникає, а корабель мореплавний до острова вже наближався. Є на ітації затока, що назву від Форкіна має, старця морського, при вході до неї два миси обабіч. З моря скилясті і пологи Всередині тої затоки. Миси від буйної хвилі Її захищають, що зовні Вітер здіймає всередину Бухти тієї зайшовши, Без якорів кораблі Добропалубні можуть стояти. Край узбережжя затоки Стоїть довголиста олива, А біля неї чудова тіниста печера, священний захисток німф чарівних, що наядами їх називають. Є у печері тій амфор камінних багато й великих келихів, бджоли роями гніздяться в ній медоносні. Є ще великі там кросна камінні, на них собі німфи тчуть пурпурово-барвисті вбрання, що ж глянути, любо? Є й дзюркотливі джерела, Два входи до тої печери, Входом північним, І людям до неї проходити можна. Вхід же із півдня лише для богів, І не вільно нікому з смертних проходити ним, Богам лише вхід то й відкрито. От увійшли вони в бухту знайому і до половини на узбережжя положисте їх корабель, із розгону вибіг, веслами руки гребців його так підганяли. З добре обладнаних лав корабля вони вийшли на берег, насамперед із корми одіссея гуртом перенісши, разом з рядниною й килимом ясним, що в них спочивав він. На прибережний пісок, оповитого сном положили. Потім дарунки позносили, що на дорогу додому славні феаки дали завдяки допомозі Афіни, склали докупи усе під оливу вони довголисту, одаль дороги, щоб шкоди, хто небудь з людей перехожих, не наробив, поки сам Одіссей ще від сну не прокинувсь. Зразу ж додому назад попливли. Та землі потрясатель, грозь б не забув, що раніше богорівному він одісею, ними грозив, і у Зевса тоді попросив він поради. Зевса наш батьку, пошаний ніякої поміж богами, більше не матиму я, якщо смертні мене не шанують. Навіть феаки, що річ свій славетний від мене виводять. Я сподівався, що лиш Перетерпівши лиха багато, вернеться все ж Одісей. Повороту додому від нього не відбирав я, бо ти ж обіцяв головою кивнувши. Сплячим його відвезли на швидкім кораблі через море і на ітаці садили, і численних дарів надавали. Золота і міді багато, і тканого безліч одіння. Стільки і строї собі, Одісей не привіз би напевно, навіть із долею здобичі, цілим додому, вернувшись. У відповідь так йому зевс, що хмари збирає, промовив Що це ти кажеш, землі, потрясателю, вельми могутній, не зневажали тебе ще боги, та воно й неможливо. «Не шанувати одного з найстаріших богів і найкращих! А як з людей, хто могутністю і силою слабших посміє не поважати тебе, завжди ти зможеш його покарати. Отже, роби, як бажаєш, як серцю твоєму завгодно!» Відповідь мовив йому Посейдон землі потрясатель. Так би зробив я усе, як, мовиш, мені темнохмарний, тільки тебе я боюся і гніву твого уникаю. Нині ж я хочу феаків, о той корабель причудовий, що із виправи додому вертається, в морі туманнім геть розтрощить, щоб назавжди одвикли вони подорожніх переправляти». Ще й місто горою від них заслонює.